Ő, De... ö ö ö ö ö ö ö ö Fogadott minket, és ennek több oka is van, hát engem gizérdekel, érdekel, de kezdjük a legdurvábbval, hogy 35 éve... Vagyok nyitva, igen. A GRO Ró, jól mondtad? igen. G van nyitva. Az, ho, az hogy lehet? Hát ennyi idő alatt legalább háromszor tönkre mehettél volna. Hát... Négyszer. nem mentem tönkre. Még itt vagyok. <gül> de azt is mondhatjuk, az egyik legrégebbi intézmény vagy itt az oktogon környékén? Itt a liszt még semmi nem volt. Nincs semmi, semmi nem volt. Én voltam az első. Ö, hogy választottad ki a helyet? Hát úgy választottam ki a helyem, hogy ez voltnak készült. És akkor elmentem dolgozni a vendéglátóhoz, és megyek haza, és úgy elmentem dolgozni a vendéglátóhoz, és egy héten múlva teljesen mindent rám bíztak, mert én nekem 1981 a üzletem van, de nem vendéglátós. És mindent rám bíztak, még az áru átvételt is. És akkor mondom a testvérem, mert a testvéremmel nyitottuk volna ezt az üzletet, hogy jutka, mondom, hát elég jó a vendéglátás, próbáljunk valami vendéglátót nyitni, egy büfét, vagy egy ö, valamilyen, kis valamit. És csak semmilyen tapasztalatod nem volt, csak az ambíció benned, hogy szerettél volna. De hát én vendéglátónál dolgoztam sokáig. Tehát azért Meg volt Meg a férjem is vendéglátós. Tehát volt. Persze, persze. És akkor csináltat, megcsináltuk a feltételeket, három mellékhelység, minden is, akkor kinyitottam, mint vendéglátó. 1990-ben. 90 ben volt olyan pillanat, amikor féltél, hogy elveszted? Hát volt, sokszor. Sokszor volt, mert azért, azért sokszor volt. Egy példát tudsz elmondani? Hát például az, hogy mikor, hát ezt tulajdonjog. Az önkormányzat 90 4 vagy 95-ben az értékének az ötven százalékájé meg lehetett venni az üzleteket is. És én ezt meg tudtam venni, hál' Istennek. És hát volt úgy, hogy felvettünk rá hitelt, és akkor sajnos sajnos bejött Na, ez a... Hitel csapdájába is. De nem, nem estem bele én, mert volt egy másikat is nyitottam 92-ben uh -huh. mellettem. Az a jelzálók, ez a Svájc, Igen. igen De viszont én meg tudtam oldani ezt, azt sajnos egyik üzletet azt elveszítettük. Tehát visszafizetted a svájci kölcsön. Igen, igen, igen. Képzeld én is. Ez borzalmas volt. De én nagyon büszke vagyok magamra, hogy vissza tudtam fizetni azt, amit mások tönkre mentek. Hát tönkre mentek. Hát, hát igen. Hát a másik üzlet, ami volt, az, az, az, az telti sárultunk, az úgy ment tönkre, hogy el, a hugomnak a fiáinak a nevén volt, és sajnos sajnos végre, hogy a bank eladta, olyan bank,hoz kerültünk, aki eladta fejünk fölül az üzletet, vagyis a hugomnak a fiának, és akkor elvették a lakását is meg az üzletet. Miért az a nevő Giero? Azért, mert az édesapámat az volt a művész neve Jero És mikor gondolkoztunk a testvéremben, hogy mi legyen a üzletnek a neve, mikor megnyitottuk, akkor hogy legyen Géró, mert mm -hmm. apukám volt. Na, akkor a papáról, mamáról mesél, mert minden ott dől el azt Hát, monddák. igen. igen. Hát a pszichológia is az, <gül> az én az apukám és az egy nagyon-nagyon jó ember volt. Jó múzsikus volt. <gül> mi Balas, játszott? Hegedűn. Hegedűn, hegedűn. És ezer Balassa születtem, és ott volt a város legszebb kaszinójában, ott muzsikált. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt, hát és nagyon jó muzsikus. És akkor utána eljött. De hogy, gyerekkorodban hallottad őt a kaszinóba játszani? Hogy nem, hát bejártunk hozzá vacsorázni. Uh -huh. A város legszebb ipojszálónak hívták. Akkor kaszinó volt, és Bejártunk hozzá mindig vacsorázni, hát nagyon-nagyon nagyon híres volt ott a környéken, nagyon jó énekelt, nagyon jó. szóval nagyon-nagyon jó volt. És akkor 15 éves koromban kerültünk Budapestre? Bárgyá. Apukád jól játszik, jól énekelt, jó képű volt. Nagyon jó képű volt. Nagyon jó képű volt, és meglátta őt a mamád gondolom, úgy hát kezdődött. gyerekkoruk volt egy... Apukám 21 éves volt, anyukám 18, mikor összekerült. Ja, hogy, hogy ez gyerekkori persze, szerelem. Persze, persze, persze, persze. Persze. És ebből született te és, és a, egy a, van, a egy testvér, egy van egy húkom Van egy igen. Van egy hukom, igen. Van egy testvérem, akinek itt van szembe, egy vintage boltja. Akkor az normális, hogy itt nem egy... Hát hogy nem, persze, ez, ez, ilyen családban származok, Koton, az éde, apukámnak az édesapja az már 1930-ban, itt muzsikált fel, Budapesten. Uh -huh. Az is nagyon nagy muzikus volt. Csak hát apukámat nem akart a zenésztek hát meg elvitték őt, hát nem csak a zsidókat vitték el, hanem a cigány származásúakat is, és elvitték őt munkatáborba, és nem jött haza. Uh -huh. Úgyhogy apukám 13 éves korában várva maradt. Ő addig nem tanult semmilyen zenét, mert apuká, ugye a nagyapám, nagypapám őt tanult embernek szerette hogy legyen, de hát... Akkor te is a holokauszt közé igen, tartozol? Igen. Hát a nagyapám igen, ott maradt. Uh -huh. Nagyapám ott maradt. Anyajágon mindenki megúszta? Anyajágon, igen. Igen, jó, jó. Eltart. De hát, igen. Igen. Igen. nagy nagypapámat, apukámmak az apját azt elvitték. Uh -huh. Úgyhogy. Ö, amikor elkezdted, akkor egyszer mondtad nekem azt a mondatot, hogy engem két dolog érdekel, és nagyon vicces volt, a pénz és a régiség. A pénzt azt értem. Igen. Azt nem kell nagyon megmagyarázni. A, a régiség az, az, az mi? Nem az időben az... való bele... Én, én csak benne vagyok, megérzek mindent, akármit meglátok, megérzem, az, az kell nekem. De hogy látod, úgy figyeled a... Hát... Mert én például elmegyek simán egy brilliáns kötő mellett, mert, az én, mert én is elmegyek, de egy szép óra mellett, amik itt vannak nekem, ezeket most gyűjtögetem, meg hát nekem az én, én a bizományban dolgoztam sokáig, és például nekem régiség, a bútoraim is régiség. De a bizományban, mind, mind, hogy dolgoztál, mind dolgoztál? Itt a Falkmiksa utcában volt Igen? egy ilyen. De vagy? Nem, nem. Jegyíró pészáros voltam. Igen, Igen, De figyeltél közben? Mindent figyeltem, meg tanultam, rengeteget tanultam. Ah. Tanultam. Ah. tanultam. Volt egy kolléganőm, aki nagyon sokat mire megtanított engem. Még Igen. most is van tanulási szakaszú, de egyszer azért ennek mindig tanulni kell. A régiséget, az állandóan tanulni kell mindent. Tanulni kell mindent. Ö... Sok könyveket kell olvasni, tehát folyamatosan olvastál. Persze, persze, persze. Például olyan butorom van, otthon a lakásomon, hogy Ferenc József fehér háló. Uh -huh. Háló szóba, 15 darabos. Úgyhogy ezt mind a bizományba tudtam megvenni. Persze. Ö, érdekes, hogy nem múzeum igazgató vagy akkor, nem? Hát. Lehet. Lehet, lehet volna az is? lehet volna az is. De hát éreztem, hogy mi, mi szép. Hát, mi, uh -huh. mit, megérzem a végigységet szóval. Megérzem. Ide, nagyon sok neves vagy híres ember jár le. Ugye? Mondhatjuk. igen Hogyan vonzottad őket ide? Miért akarnak idejönni? Vagy miért vannak itt? Nem tudom. Úgy fogadom őket, hogy... Jó, Van egy táblád így, de volt. csak jó emberek jönnek. Igen. Tényleg nem volt itt soha balhé verekedés? Soha, soha, soha, soha. Na, majd, majd mi? Majd egyszer jövök. később. Soha, de... Istennek, nem, nem, nem, Ilyen nem volt. Ilyen jó, nem de volt. Az, ö, általában ezeknek a helyeknek az egyik problémája ez, hogy, hogy o, a, annyi alkoholt fogyasztanak, hogy elveszítik a kontroll? Hát ide, ide nem járnak ilyen emberek. Uh -huh. Ide nem is jártak soha ilyen emberek. Ide jó emberek jártak. Ö, több könyvben is benne van ez a hely, ugye? Mondjuk ki. Igen. 444-nek van egy a, a, a pestinőben benne Igen. vagy. Igen. De úgy is gondolsz magadra, mint pestinő? Nem. Én úgy gondolok, nem, hogy én a gizinéni. A, Csak a Mindenki úgy ismer engem, a -néni. Már mikor jönnek a külföldiek is, hát mondjuk megjelentem egy online újságba, egy izraeli online újságba, és úgy jönnek, hogy a gizinéit keresik. Uh -huh. És az, az persze az MM miatt jönnek, hát van élőzenén. Akkor mondhatjuk azt, hogy Izraelbe valaki elindul Budapestre, akkor eljön a gizinéhez? Igen. Hát én igen. Így. van. Uh -huh. Nagyon sok törzs van Izraelből is. Ö, jártál Izraelbe? Nem jártam, nagyon szeretnék járni, mert tulajdonképpen én. Akkor én ez mulasztás volt? Igen, mulasztás volt. Szeretnék elmenni Izraelbe. Hány Nem éves szeretnék? vagy most? 72. Akkor még nagyon fiatal vagy, és itt az ideje, hogy összeszed magad <gül> és elmenj. meg hát, hát a családom is. Apukámnak a nagymamai ág az. az Zsidó, zsidó, Tudom, de az nem szitok szó, nyugodtan lehet mondani, igen. De, hogy zsidó. Igen. Igen, zsidó. Az én is zsidó, Jézus is zsidó szárom. És, és valami, valami kicsi van még belőlem. Aból. Hát gondolom az életem üzletember. Azért tudom 35 évig feltartani az üzletet. Azért szeretem annyira az üzletet, meg azért szeretek mindent szeretek, ami üzleten kapcsolatos. De fejbevezeted, vagy vannak könyveid és azon belül Szakszerűen? Nem. Minek a könyv. Az <gül> jó, a jó, könyv? mindent <gül> Minek a könyv. Aha. Hát saj igen, én tulajdonképpen tegnap előtt nagyon sokan voltak itt az üzletbe, és annyi sokan voltak, és Jézus kent, mindent tudsz. És mindent tudtam. Én ezt kért, azt kért, és mindent uh -huh. tudtam. Minden tudtam. Szóval, hál' még jó az agyam Jó Isten ezzel megáldott engem, hogy jó van. Számokban nagyon jó agyamban, és a tehát se a demenciátus, az alzheimer nem félsz. Nem félek, nem félek, nem félek. Tornáztatom minden nap az agyamat. Dolgozok, olvasok, mindent csinálok. De nem is iszol? Egy sem. Azért érted, hogy az furcsa, érdekes, hogy van egy pabod. És nem szok, tudtam nem még iszol. rászokni az italra, igen. Aha. Hát az egész családom ilyen, apukám is ilyen volt. Apukám is vendéglátós volt, zenész volt, őseim volt nem ott egyáltalán, meg az egész családunkban, amikor nem az ital volt, semmi nem volt az ital. Jó, csak ez érdekes, mert tudod például, Adi Endre, az sokat ívott, csak ott neked pont ilyen babokba ülve, és... Hát én is szeretném, hogy ital kismértékben gyógyszer. Uh -huh. Az gyógyszer kismértékben. Minden áldottabb, megfogadott, hogy iszom egy kis unikumot, de hát sajnos elfelejtettem. De nem megy. Két ígéreted van, elmész Jeruzsálembe, igen? és rászoksz az unikumra. Igen, a legalább a kis unikumra hmm. szokjak rá. Igen. Ö, kérlek, ö, mesélj azokról a híres emberekről név szerint, hogyha lehet, mert tudom, Beheri Bányi a cikket igen, igen, igen, igen, igen, 97-ben. Az hogy történt? Hogy... Hát és... Ide jártak az írókboltjából, és az írókboltjából elejöttek ide, és akkor megismertek engem, ja. és akkor ide jöttek hozzám. Persze, írt rólam egy nagyon szép cikket, úgyhogy ide járt hozzám a pásztorizori, az illés együttes dobosa, azt is nagyon szerettem, az is nagyon jó ember volt. Meg hát sok hírek, vízilabdások ide jártak hozzám, öregek is, fiatalok is, szóval sokan jártak hozzám. Sokan, nagyon sokan De jártak. nem nagy a hely, és mégis az megtaláltak, igen. Megtaláltak. Megtaláltak. Akkor egyetemről, képzőműzeti egyetemről. Egy olyan híres szobrászművész, annak mondom is a nevét, mert mondtam neki, hogy megmondhatom a nevedet, Hans-Peter Bauer. Az ideje járt svájci fiú a egyetemre, itt a András úton ami van, és 93-ban lejött hozzám a kollégáival, meg a barátaival, és azóta ide jár hozzám. Uh -huh. 9, 32 éve ide jár hozzám, Hogy tudtad a fizikai képességedet megőrizni? Állandóan dolgoztál, nem? Igen, állandóan dolgoztam. A szellemi képességeket, azt értem, hogy a munka segíti, és az örökös, hogy az a fejedet használod, de... Én állandóan a fizikai állapotomtól rettegek, hogy egyszer csak... Te nem? Nem, nem rettegek. Engem a isten, megsegít, és mindig egészséges leszek. <gül> hát jó, jó, egen, jó egyrészt hiszem, hogy neked az azért számos ellentétes példát tudok mondani. Hogy hát jól. igen, még nincs semmi bajom, hál' Istennek, jól vagyok. Uh -huh egy kicsit magasabb a vérnyomásom, egy kicsit mindegy a gyógyszer szedek, rengeteg vitamint teszek, hát mm. csak azokat eszem. Hogy, Hogy telik egy napod? Mikor kelsz? Hát már sajnos, mikor éjjel egy órakor, mikor kettőkor hazamegyek, már sajnos nagyon korán kellek, már hét órakor fel kellek. De az zsöregkorban van jó, hogy kevés alvás is elég, I ugye? Igen, igen, igen. Én rengeteget aludtam most már Igen, igen, igen. De azért, azért délután egy kicsit elfáradok. De azért azért is csinálom. Megiszom akkor egy kávét, teszek, veszek, csinálok hmm. valamit, és akkor utána jó. Minden rendben van. De akkor lényegében végig itt viszed a, Igen, a, a én már abból. itt vagyok reggel tíz órától. 11 órától takarítok, de ezt én csinálom, mindent én csinálok itt. De a, hogy, hogy te? Miért nem vettél föl magad mellé segítséget? Azért, mert én, ezt én tudom mindent, én tudok. Én tudok mindent, én tudok jót szépen takarítani, én tudok mindent csinálni szépen, mert meg ezt szeretem is csinálni. Uh -huh. Mindent én csinálok. De miért nem égtél ki? Mert én takarítottam egy vagy két évig, és aztán a végén már nem volt olyan nagy élmény. Hát persze, hogy nem volt olyan nagy élmény. De hát nekem az ez kell. Én tudok lefertőtelíteni mindent, ami kell. Érted Szóval én vagyok. Én, én, én mindent én tudok. Na. Hát mindenki mondja, hogy miért nem veszek fel magamhoz valakit, de hát én nem veszek fel senkit. Nekem jó ez így. Ami. Aha. Nekem jó. Még bírok dolgozni, addig jó. És a férjedről? A te férjem is, az is nyugdíjas már, ő, ő is dolgozik, ő is dolgozik. Ő vendéglátós volt, szakképzett felszolgáló, meg ő minden, és ő is dolgozik. De mi? Mit csinál? Hát most elvégezte ezt, a, hogy is hívják, hogy most biztonsági őr, uh -huh. például. Elment dolgozni, mit csináljon otthon egyedül? Én egy, egész az üzletben. Schwann És van fegyver, nem, hát biztos, ja. hogy van, én nem tudom, ja. van, hogy van. mert nem is kérdez, kérdez, ő. Hát ő tudja. Dolgozni Jó, de... akart, kész, hát, hát Mindenkinek dolgozni kell. Ráne olyan kevés nyugdíjam, hogy neki, meg nekem van. És nem tudom, hogy miért van ennyi kevés nyugdíjam. Úgyhogy... Képzeld, én végig dolgoztam az életemet. Én is. És 130 ezer forint a nyugdíjam. És rájöttem, hogy azért ilyen kevés, mert a vállalkozóknak az az ötletük, hogy Sokkal kevesebb órára jelentenek be, mint igen. amit dolgozol. Igen. Tehát mondjuk azt, hogy a vállalkozóknak a csalásos módszere miatt ennyire alacsony a nyugdíjunk. Hát igen. Hát igen, jó. Hát igen. Én meg ahogy megkaptam a nyugdíjamat, arra gondoltam, hát semmi baj, majd én is életem végéig dolgozni fogok. Akkor ez nem hülyeség, hogyha ezt gondolom? Hát igen, nem hülyeség. Hát jó, ameddig de... birum dolgozzunk. Aha. Az a jó, én megmondom őszintén, addig élünk, még van feladatunk. Én szerintem ez nagyon jó. Van feladatunk, tudjuk, hogy például mikor Covid volt, képzeld el, nem lehettem nyitva. Én minden nap felkeltem reggel 10 órakor, felöltöztem, bejöttem ide, ezt csináltam, azt csináltam, persze zárt volt az üzlet, Szóval hazamentem úgy ég, délután egy-kettőkor, bejöttem dolgozni. Nem bírtam megállni egy napot, egy napot, hogy napot. ne, lesz, ne jöjjek be az üzletnek. Ez borzalmas, ez a, ez a, ez a, hogy az embernek legyen feladatom. De most főleg a mai fiataloknál látom azt, hogy nem igazán szeretnek dolgozni, inkább sztárok szeretnének lenni. Hát szóval teljesítmény nélkül, de akkor is érzem azt, hogy azonnal a csúcsra akarnak ugrani. Hát igen, ez van. Én, én engem nem érdekelt. Azt érdekel, érdekelt, hogy szár legyek. Én, megmondom őszintén, nem is értek a számítógéphez. Nem értek, nem is akarok hmm. érteni. Én a telefont felveszem és leteszem, ennyi. Meg hogyha valamit kell interneten intézni, akkor a unokák ő, ők is. segítenek. Aha. Igen. Úgyhogy, de van Facebookom, van ö, kollátlan wifi itt az üzletben, mindenem van. De a 19. században ragadtál, vagy a bútorait gondolok. Igen, én, én még a régi világból vagyok. Régi világ. Én, az, én nem, nem szeretném megtanulni ezt a hogy is hívják ezt a számítógépet. Pedig meg tudnám tanulni, mert nem vagyok hülye. De nem is akarom megtanulni. Nem is, akar. nem is akarom megtanulni. Iratkozz fel, mackó. Melyik század a vonzóbb számodra, a 20. vagy a 19. század? Hát én, én szeretem a régiségeket. 20. század. 20. Akkor század? voltam gyerekek. Hát akkor voltunk gyerekek. Gyerek voltam még akkor, az 50-es években. És mi a régiségeken belül szűkebben? Az órák azt tudom. Igen. Bútorok. Na sok minden. Bútorok. Azokat nagyon szeretem, szőnyegek? A, kütörök, a szőnyegek. Azokat is nagyon szeretem. <gül> Mindegy, hogy mi? Szeretem, mert uh -huh. látom, hogy régiség, hát nézd uh -huh. meg, ez is 60-as években volt, uh -huh. ezek az aboroszok. Ezeket szeretem, nem szeretem, a... ilyeneket szeretek. Maga az üzletem is régiség. Ez az igazság, látható, szeretem. De hogy, hogy megmaradtak? Hát én például... Sósavat öntök rá, vagy véletlenül? Hát ennek feljújtva. is már vannak bajai, persze, de még mindig jók ezek. Igen, Ez még mindig, mindig jók. Jók. szerettem. Sőt, valószínűleg tovább fognak élni, mint a, ezek a műanyag. Igen, igen, igen. Én ezeket szeretem. Jó, már mikor lehetett cigarettázni az üzletbe, akkor egy-kettő foltok vannak rajta, de hát hímosom, és akkor jó lesz, jó igen. ez még. Nem gondolkoztam, meg kéne csináltatni, de hát nem tudom megcsináltatni, például itt is már kis... Amikor mondtad, hogy a pénz is érdekel, az nyilvánvalóan volna működtetni kell a... a persze, a, a, persze, a dolgot, persze, De e, ha sok pénz érdekelt volna, akkor, akkor más kéne csinálnod, azt Soha tudom. nem akartam. Nagyon pont, sokat? Nem, soha nem akartam. Mit csinálják vele? Se gyerekem semmi nincs. Mit hmm. csináljak a sok pénzzel? Nem kell nekem... Ha lenne pénzem, úgyis szétosztogatnám. Hát azt nem szabad? Dehogyis Mert nem akkor nem lesz sok pénzed, azt nem az hétes dolgatomzatásnak. Hát ez az igazság. Ez a dolgatom, a a lényege ne, az, hogy nem adsz neke, Nekem jó így, ahogy van. Uh -huh. Én nagyon-nagyon örülök, hogy én ilyen vagyok. Ha van, akkor adok. Ha uh -huh. nincs, akkor nem adok. De hát bizonyos, ké, a hugomnak két fia, azoknak szoktam adni. Unokáknak, uh -huh. ha valami kell nekik, hát. ez van. Gyerek nem hiányzik, hogy nem legyen gyerekem, Nem lett gyerekem. Nem. nem is akartam gyereket, megmondom őszintén. Nem akartam annyira gyereket. De miért? Miért? Nem baj. Csak kérdezem, hogy hát, miért? nem. nem mert mert nagyon akkor sok... annyira dolgoztam, mondom, 81, ja, 81 óta üzletem volt. Én már minden voltam. Én minden voltam. Trafikajándékos, butikos, zöldséges, kenyeres. Én minden voltam. 81 óta vagyok vállalkozó. Zöldséges, kenyeres, trafikos, butikos, mond még, még, még biztos. Megutának vett, vettem vendéglátós. Uh -huh. Hát ennyi. Melyik a legnehezebb műfaj? Én hát, amikor a... dolgoztam, rájöttem, hogy én nem vagyok kőművesnek való. Hát én se vagyok, mert takarító nőnek se vagyok való, nem mennék el dolgozni. De viszont szeretem az üzletet. Minden szeretek, minden, minden. Ami az üzlettel kapcsolatban mindent szeretek. Uh -huh. Minden. Minden. De ezt próbálom megérteni, mert én nem ilyen fajta vagyok, hogy ez ugyanolyan gondoskodási érzés, mint a családon belül, amikor és én jó szeretek apa figura lenni, mert akkor mindenről gondoskodhatok úgy a családon belül. Igen. Ugyanilyen a, a, a Igen, Igen, nekem nagyon sok gyerekem van itt jönnek hozzám, olyan törzs vannak, hogy jönnek hozzám és imádom őket, és uh -huh. ők is szeretnek engem, Ő nekem, nekem ők a gyerekeim. Akkor ezért nem vagy magányos? Nem vagyok magányos, hál' Istennek, nem. Mennyit nyitottál le tovább az embereket. Igen, és nagyon jó embereket, uh -huh. és nagyon jó fiatalokat, úgyhogy hogy járnak ide, fiatalok járnak hozzám. Nekem az az izgalmas ebben, hogy én megfigyeltem mindegy a saját misztikus életem, hogy amikor van fény, akkor van sötétség is. Hogy, hogy került el téged a gonosz csábítása, érintése, botránya? A, a, mondom, a géniusz Loci vonza ezeket a figurákat, akik gonoszak. Egyszerűen... Én hozzám nem értek. Engem nem találtak meg. A... Csak a jó emberek. <gül> Aha, jó, jó. Csak én erre azt mondanám, hogy van őrző angyalod, védő angyalod. Én csak jó emberek. Aha. Uh -huh. Csak jó emberek. Akik nem ide való voltak, azok elmentek. Nem érezték jó magukat. Uh -huh. De ide hozzám csak, mondom, ez művész. Itt volt az akadémia, itt van a konzervatórium, itt volt a művészeti, egyetem a uh -huh. ö, rengeteg képzőművészek jártak hozzám, írókboltjából jártak, ilyen helyekről uh -huh. jártak hozzám. Én hozzám csak el jó emberek jártak. És akik remérezték jól magukat itt, azok nem jártak ide. Uh -huh. de csak jó emberek jártak. Akkor te vagy az az anya figura, aki a művész csemetéket magához engedte. Igen. Igen, és azóta már nagyon nagy művészek vettek, világhírű művészek vettek. Uh -huh. Világhírű. Mondjál, mondjál eddig. Hát például ott az a festmény, ami van, az Fleischmann pityület. Festette. Uh -huh. De hát annak már nagyon nagy művész lett. Nagyon nagy uh -huh. Itt volt neki a születésnapja, csinált itt kiállítást nálam. Uh -huh. És még fiatal gyerek volt, még akkor kezdte a képzőművész fiú. És most már nagyon nagy művész. Nagyon híres, nagy művész. És őtől a kaptam ajándékba azt uh -huh. a festményt. Akkor ott van hátul még két festményem, azt a Hans bauer kaptam, aki Festőművés, szobrászművész, Svájci, aki 92 óta, 93 óta ide jár hozzám, mint uh -huh. törzsvendég, az a egyetemre járt. És márzóta világhírű fest Most lesz neki bázenba kiállítása. Uh -huh. Most lesz neki bázen. Az a nagyon híres emberek jártak hozzá. És jó emberek. Jó emberek. Jó emberek. Jó emberek. Művészek. Hú -hú. Hogyan tudod földolgozni ezt a teljesen megváltozott világot, amelyben mesterséges intelligencia van, meg cset, meg... Hát a is. legegyszerűbb, hogy kizárod? Kizárom. Hát, ha már én ahhoz nem értek. Mondom, hmm. a nem értek. Nem értek ahhoz. Pénztárgépen van, beütöm, kész, a... yes. odaadom a számlát neked, hmm. ennyi. Meg a nafse így... NAF se csapott le rád? Miért csak Minden Mindenben becsületesen meg. dolgozom. Mindenben becsületesen <gül> dolgozom. Persze, én beütök. én minden számlát hozok, Minden... Uh -huh. Miért csapott volna? Minden senki hát. sem vágok át, még a külföldieket is, uh -huh. A külföldieket se. Uh -huh. De hogy is, Isten őrzi szemben. Mert jó, mert abból, ha átfeksz, nagy hasznot lehet húzni. De nekem nem akarok senkit se átvágni. Uh -huh. Én annak örülök, mikor visszatérő vendégeim vannak. Amerikából van törzsvendégem, képzeld el. Amerikából. Ausztráliából. Törzsvendégem uh -huh. van. De akkor felhívnak és szólnak, vagy egyszerűen csak benéppnek? Már kint Dallasból felhívnak engem. A Rothschild Zsugda <coughs> éhez kint. És képzeld el, hát sajnos a Facebookon ismerősöm, de már nem Én tudom, hogy mi van vele. És felhívott Dallasból, Gizi érkezek, minden évben jött karácsonykor itt, uh -huh. töltötte Magyarországon. És akkor januárban ment vissza. Gizi, megyek, töltött káposztát szeretnék enni. No, jó van, drágám, mikor jössz? És akkor itt volt, még itt Azt volt. Azt nálad nála töltött káposztát, az, az hogy, hogy készül el? Vagy hogy? Há, rendesen, hát normálisan, hagyományosan minden, hagyományosan, minden hagyományosan. De te csinálod? Én csinálom. Persze. <laughs> jó, jó. Persze. Finom voltam, még szebb És magam. képzeld el, hogy már Dallasból hívott, hogy mikor érkez. Uh -huh. És utána megjött, és Utána minden áldott nap itt mulatott nálam. Mert uh -huh. imádja a magyar cigányzenét, tudod? Hát magyar zenét tulajdonképpen, amit csak a cigányok tudnak. Muzsikány, senki abszol, más. Igen. Persze. És itt volt nálam minden nap mulatott nálam. Uh -huh. Úgyhogy ilyen emberek, ilyen törzs vendégeim vannak. Most már vagy két éve, nem volt már. Ideges vagyok érde, de a Facebookon is nem tudom, mi van vele. Mert mindig telefonon is szoktunk beszélni. hiányzik nekem. Hiányzik, persze, hogy hiányzik. Hiányzik. Rengetegen vannak. Izraelből barátaim vannak. Jönnek ide, itt ide érkeznek hozzám. Hát a Facebookon mind ismerőseim. Érted? Úgyhogy ennek hozzám nagyon sokan járnak. Ilyen jó emberek. Akkor ilyen magnetikus ereje van ennek a helynek? Én nem tudom mi van ennek a helynek. Jó érzik magukat. Uh -huh. Is szeretnek engem. A zenész is, is szeretik nagyon. Érted? Is, jönnek ide hozzám zenét is szeretik. Például a Cimbalmosommal, a Fehér Pisti, hát persze ők be vannak jelentve hozzám, dolgoznak nálam, és nem csak úgy jönnek ide. Ők este 10-től zenélnek, mert máshol is nem de utána jönnek ide hozzám. De azt tudod, hogy az élő zene helyett általában ilyen, megnyomnak egy gombot mostanában hát úgy igen, játszanak hát sajnos, sajnos, hogy ez sajnos, hogy ez az élőzen az nagyon sokat, az egész más, az egy az De az szinte egész. merem állítani, hogy szép lassan Budapesten majdnem mindőtt megszűnt az élőzene, még egy-két hely küzdik. Hát nem küzdik, mert például a New York kávéházba, meg a gundelbot még mindig ott jó, jó, jó, van, jó. érted? Mondjuk a, az egyik ötsebben a New York kvházba muzikál, Juhu. onnan itt a De akkor van. mondhatjuk, hogy a, a Giro olyan, mint a New York kávéház, vagy a Gundel? Hát hogy lenne, -e olyan, hát miért ez? Tudom, hogy nem a Olyan direkt? Direkt? Hát az egy gyönyörű. Régebben Hungáriának hívták, hogy nagyon szép. Meg a gundel és hát ez, ez, ez jó helyek, szép helyek, de hát én egy kicsi kis Pont. De annyiban mégis hasonlítasz hozzájuk, hogy nálad is élő a zene. Meg hát sok mindenhol van még már zene. Mit tudom én, hol van még zene. Sok royalba van zene, rojálszállóban, ott is van zene. Akkor még hol vannak ilyen zenék? Hát inkább a szállodákban kell, hogy legyen a külföldiek azok. Jó, igénylik. de valaha ez teljesen normális volt, élő zene volt most Igen, már az élitek. már föl Most is nagyon jó volt ez a muzsikáló Magyarország, volt ez a program, Hát mindenhol szólt a zene. Például a, a Bőgő az a Zserbóban volt uh -huh. a programban, akkor a Xantendrén volt a másik, hogy is hívják, zenekari tagom, akkor a New York-kávi volt, hát uh -huh. minden. A Gundelban volt, ott volt a program, már nagyon sok helyen volt. Még sőt, még a Zserbó cukrászába is volt. Hát azért. Magyar, a külföldieknek kell a magyar zene. Magyar zene, amit csak a cigányok tudnak muzsikálni, senki más. Senki más. És ők nem csak ezt Ez nem egy kicsit ugyanolyan vicces rasszizmus, mint szerint a feketék szerint jazz, csak Azt, feketék az tudnak a jazz, Az a a király, csak a feketék. Azok Igen? a királyok, azok a királyok. Azok. azok, tudnak, mások is, de azok királyok. Azok a királyok. értem? Csak Dave brubeck gondoltam, hogy vannak. Vannak, igen, de ez a magyar cigány zene. Igen? Érted? Amit már az én nagyapám 1930-tól, 30-ban ott van a, a fényképen, itt muzsikált Budapesten, de nem csak Budapesten, sok helyen muzikált. Ezt nem tudják, ehhez szív kell, ebbe bele kell születni, uh -huh. ebbe a zenébe. Érted? Tudják, de nem tudják úgy, ahogy a cigányok. Uh -huh. Ez az igazság, magyar cigányok. Mert van a cigányságban is egy más zene is, ami a DIG van. Azt is jól csinálják, de ezek más. Ők uh -huh. ismerik a világzenét, ők, ha bejönnek franciák, franciák muzsikának, uh -huh. ha bejönnek olaszok, bejönnek ausztrálok, bejönnek akárki bejön, mindjárt az adott zenéjüket muzsikáját. Tudják játszani. Igen. Ez olyan, mint például Gypsy King, spanyol-cigányzene. A spanyoloktól átvették a, a spanyol zene, de viszont cigány. Igen. Maga. Hát azért mondom, hogy a magyar zene, az, a magyar zene az csak a cigányok. Cigányok. Volt, amit megbántál élet során? Mit? Bármi, hogy volt-e, amit megbántál, Helyrehozhatatlan bajként, kárként érted meg, és megbántál vagy. Hát, nem? nem, azért szép életem volt, uh -huh. jó életem volt, mindent meg tudtam magamnak adni, mindent lett egy gyönyörű üzletem, mint uh -huh. csak az enyémé, ez az, az, az én művem, az én fel. Akkor mi az, ami nem meg... Van-e, ami felháborít? Hát felháborít, az nagyon nagy rasszizmus van, drágám. Ez az igazság. neked az ország. Vagy a világon. Hát, itt, az országban itt, az országban is. Országban. itt az országban is. Mert szerintem, hogyha ez nem cigány származású üzlet lenne, nem tudnák, hogy cigányok vannak itt, akkor egész másképp menne, jobban menne. De mondjuk nekem ez elég? Nekem elég. Értem, mert a biztosít. Nekem ez elég. Érted? Nekem ez elég. De az utcán is megkapott? Tehát ennyire durván? Hát azért nem kapom meg, én nem kapom meg, de azért tudod sok... Rosszaságokat uh -huh. hallottam már. Például jönnek egy csapat, egy fiatal csapat elkezd beszélgetni, elkezdik, és fiatalok, fiatalok. De ez nem volt 90 előtt, nem uh -huh. volt, még itt tudtam menni a körúton, és nem volt ilyen probléma. Sajnos rosszabbak lettek az emberek, nem tudom miért. Akkor kezdődött ez a nagyon nagy rasszizmus. Nem, szóval elég jó. De rosszabbak De lettek az emberek? Egyetértek veled, csak rosszabbak hallottam a lettek el, Rosszabbak lettek uh -huh. az emberek, érted? De viszont nekem ez elég. Nekem jó ez. Én fent tudok maradni. Uh -huh. Meg tudok keresni a mindennapi, kenyerem. De nem, nem De kell. azt mondod, hogy ez, ez, ez, a, ez fokozódott az ez arasz. Fokozódott persze. persze fokozódott. Uh -huh. Látsz esélyt arra, hogy másik irányba induljunk el? Nem tudom. Nem tudom. Fogalmam sincs, de hát nem tudom, hogy mi lesz. Azt, azt nem tudom, nem is értek hozzá. Hát remélem, jobbak lesznek az emberek. Most előtted, az a véletlen, de tényleg így van, egy 24 éves, nagyon művelt, nagyon ért, okos értelmez cigány sráccal beszélgettem, aki vasutas. Igen. És arra gondoltam, milyen jó lenne, ha egyetemre mennem, mert azért szükséges lenne a cigányság számára, hogy legyen a tanulás, egy, egy erős értelmiségi Figyelj, banaluk. Én megmondom neked őszintén, én nekem itt a kis uh, unokahugom, ugye, uh, unokahugom, tanult kislány, igen? egyetemet végzett, diplomája van neki, és nem tud elhelyezkedni. Jó. Nem ah, tud cia. elhelyezkedni, Aha. dolgozni. Érde? Mit végzett csak, hogy kármilyen? Nem tudom, valami valamit végzett. Valami vend, valami. Kereskedelmi főiskola, vagy vagy valami? Valami főiskolát Aha. végzett. Mindegy. De nem tud elhelyezkedni. Nem veszik fel. Nem veszik fel. De már mondjuk már 50 éves azért is. Uh -huh. nem, tud, nem tud elhelyezkedni. De az már nem működik a kapitalizmus nálunk? Vagy mi? mi az oka? Nem vagy? tudom, hogy mi az oka. Nem veszik fel. Uh -huh. Nem veszik fel. Akkor azt mondod, hogy nem mondjam ezt a srácnak, hogy le, lemet, avval nem lép előre. De nyugodtan, mindenkinek dolgozni kell, tanulni dolgozni kell. Dolgozni kell, de az, Tanulni azt... kell, a tanulni, tanulni és tanulni. De kell. miért? Mindenkinek tanulni kell. Győzél meg, én három vagy négy diplomám van, miért nem láttam nagyon értelmét, vagy nincs jelentősége? Nincs, persze, de tanulni, tanulni és tanulni. Nekem gyerekkorom volt ez a... Hmm. Ez a... Tehát, jó. jó, reménytelen dolgokat mondasz egyrészt, hogy dolgozni kell, tanulni kell. Tanulni, persze. Hogy nem, tanulni kell. <há> ah, <ahogy> nem, <há> hát, tanulni kell Kel tanulni, persze, hogy tanulni kell. Akkor el okos, minél többet tanulsz. De viszont, ha mondjuk csak egy érettségid van, akkor is a tanulást mondjuk, a, hogy is is lehet tanulni. Értem, értem, csak... Nekem már nagyon nehéz elfogadni, én sokat tanultam, és végtelen ostoba emberek ugatnak az arcomba, végtelen ostobaságokat. És mert tanult vagyok, elviselen nem szólok egy szót se, de azt érzékelem, hogy mondok egy példát, csak direkt, nem nélkül, Én a magyar film szerelmese voltam, nagyon sok filmrendezőt ismertem, dolgoztam is velük. Most azért példának okáért nem tudok mondani olyan magyar filmrendezőt, akit mint mintaként állítani a világ elé, tehát a hunyadi meg a, nem, nem nézel ilyeneket, nem is kell nézni, csak mondom neked azt, hogy, hogy egy olyan szellemi lefelé menő áramlatot érzékelek, ahol elvesztette a tanulás a tanulása jelentőségét. Tehát a fiatalok vonatkozásában azért is nehéz azt mondani, hogy tanuljál, mert minek? Nem leszel Magasabb, vagy szebb, vagy okosabb. Okosabb talán, igen, de a társadalmi ranglétán nincsen jelentősége szerintem. Hát igen, ez a kapcsolat kell. Kinek milyen kapcsolataim. Milyen kapcsolata van, igen. Azt tudom. De valahogy te kapcsolatok nélkül tudtál fönnmaradni, nem? Igen, én kapcsolatok nélkül, érdeked. Én csináltam a magamét és kész. Uh -huh. És én mondjuk ügyes voltam, mindent el tudtam intézni, amit lehetett. De ezt mit, oda mentél, kopogtál, beszéltél? O, kopogtattam, persze. Aha. Mindent el tudtam intézni, hál' Istennek. De ugye vicces, mert a szocializmusban is benne voltál, de be? a igen, kapitalizmusban igen, is igen, benne igen, voltál. Igen, igen, igen. Mi a különbség a kettő között, hogyha a fiataloknak meg kéne magyarázni? Nem tudom. Hát, mi a kettővel? Nem tudom. Melyik a jobb? Én nekem mind a kettő jó volt, megmondom, mind a, kettő, mind a mind mind mind. kettő jó volt. Most is jó. Én mindenkem jó volt, mind a kettő. Tehát olyan nagy különbséget nem érzel közted? Nem, nem, nem, Mind a kettő jó volt, engem nem bántott senki. esetleg uh -huh. az jó volt, hogy olcsóbb volt, mindent kiszámíthatóban tudtál élni a kommunizmusban. Tudtad, hogy ennyi pénzed van, akkor holnap ugyanannyiba kerül ez, vagy az érted? Tehát nem volt ez a pokoli infláció. Igen, igen, nagyon Minden. nagy. Akkor nem volt. Nem tudom, hogy miért, mert mondjuk a politikához nem értek, hogy akkor mi volt, meg akkor mi volt. Mi akkor is dolgoztam, és akkor meg tudtam, tudtunk élni. Abból a fizetésből, érted, amit megkaptam. Én a bizalmányban 3000 forint volt a fizetésem, bőven megértem. Volt egy lakásom, aminek 400 forint volt a rezséje. Egy 70 négyzetméteres lakásom. Igen. Hát meg lehetett élni. most valami borzalmas borzasztó Pénzeket fizetnek ki mondjuk kérdünk, a karbérletére. 3000 forint fizetéssel, 400 forint a rezsim, abban villanykáz, minden benne volt, és többi, mert azt csináltam, amit akartam. És 44 forint volt egy kilokarai, például, 3 forint, 60 filér volt egy liter tej. Hát én emlékszem, igen, emlékszem, volt 10 forinton, 3 forint volt egy sör, 5 forint volt a mozi egy és még a csajomat is be tudtam vinni Én egy igaz. tízesből. Hogy el, el akartál menni ebédelni, vagy vacsorázni, nem is volt érdemes, hogy otthon főzzé. 11 forint volt egy bécsi szelet. Sült rumprival bementél, a férjem a topázba dolgozott. Uh -huh. Topáz. Ott dolgozott, és főzökbe megyünk, meg ebédelünk. I'm most pont fordítva van. Most, pont fordítva, most nem lehet bemenni sehova se. Ah, hát. Most nem lehet egy... Főleg akinek jelekeim vannak, érted Hogy Igen. menjen be 40-50 ezer forint ebédelni akárhova? Igen. Hát ez, ez katasztrófa, amit van. Nagyon magasak az árok. Nagyon magasak az árok. A kommunizmusban én akkor is érdekelt a politika, de meg tudtam élni. Igen. Érted? Meg tudtunk élni. De hogy tudtad kizárni a politikát? Mert nem érdekelt. Nem érdekelt. Tényleg, tényleg semmilyen szinte? Nem, nem érdekelt, érdekelt, ki van hatalmon. Nem, nem érdekelt, hogy ki van uh -huh. érdekel. Nem érdekelt. Most se érdekel, hogy ki van hatalmon engem, nem érdekel. csak jó legyen valami az embernek, érted, hogy meg tudjon élni. Nem, csak, nem én, mert én már öreg vagyok, mert mit akarok, mert én meg tudom keresni magamnak a mindennapi kenyeremet. De a mai fiatalok, akiknek nincs lakásuk. Igen, igen. Albéletbe laknak, és nem is tudnak venni, hiába lett most, most, most a os hitel. Hát hogy tudják felvenni, mikor nincs önrészük, mikor fizetnek egy hónapba háromszázzal forint bérleti díjat a lakásé, akkor hol van még a gyerekeknek a megélhetés, meg maguk, saját maguknak hiába dolgoznak. Igen. Hát is nagyon sok ilyen családot ismerek. Azok hogy vegyenek fel 3%-os hitelt? Hogy vegyenek fel? Hát, Mondjuk az, azt, azt a gyönyörű szépséget így a végére, hogy kormányok, hatalmok jönnek, mennek, Igen. de a Gizi örök? Én örök, én, nem, én, én, én nekem imádom. A, ezt is, azt is, mindent szeretek. Kész. Én nekem Ö... nem kell sekké. Én, én, én, én megmondom, hogy előzik, én is voltam szavazni, és mi is megyek, semmi. Én nekem csak jó legyen minden, én nem, nem érdekel. Köszönöm. Az lenne jó, hogyha rólad készítenének mondjuk egy szobrot. Istenül. És ott állna valahol a köztére? Miért? Miért ne lehetnél te a hős? Nem vagyok én hős. Ne viccelj. Nem vagyok én drágám hős. Örülök. Az, azért is szeretnék rólad szobrot, mert így beszélsz magadról, nem vagyok én hős. Hát, vagyok pat, hős. Ez az egó tudat kéne ahhoz, hogy szobrot emeljünk neked. Most csak ezt tudtuk elkészíteni, ezt a podcastot, de nagyon köszönöm. És... Nagyon remélem, hogy ha Budapest el is pusztul a gr soha. Jaj, de szeretlek, köszönöm szépen. Imádlak énekes mondani ja. nekem, mert ne. már sok évem van. Ki Kis tudja, ki hal meg lehet, hogy a kamera Réke. mögött ülő vagy én, vagy Réke. te, nem Réke. tudunk. Réke. A jövőt nem látjuk. Az biztos, halál, az biztos. Az, az biztos, nem tudjuk. Nem tudjuk, tudjuk. Köszönöm. köszönöm. Én köszönöm, hogy